A csata végkimenetele Ismét diédó beszámolóját követjük. Mindenfelől hallható a kiáltás. miénk a győzelem? A trombiták, a kasztanyettek és a dobok félelmetessé váltak. Még inkább a puskák visszhangzó zaja és az ágyuk dörgése. A sokaság kiáltozása és zajongása olyan erős, hogy a zaj rémessé válik és az embert soha nem tapasztalt borzalom keríti hatalmába. Vastag nyílfelhő és mesterséges tűzszőnyeg repül a légen át, és a sűrű füsttel együtt csak nem folyamatos árnyékot alkot, amely mindent elsötétít. Körös körül csak hajókat látni, amelyek különböző és furcsa módon helyezkednek el, a szerint, hogy számukra miként zajlott le a harc. És amelyek csak nem nyolc mérföldnyi távolságban szétszóródtak. A tengert teljesen elborították, nem annyira az árbócok, a vitorlarudak, az evezők és törött hajóroncsok, mint inkább a holttestek megszámlálhatatlan sokaságban, ami a tengert olyanná teszi, mintha vérből volna. Ami történik, az annyira különös és olyan minden eddig tapasztaltól eltérő látványt nyújt, hogy az embereket mint egy közteti önmagukból, és úgy tűnik, mintha egy más világba kerültek volna át. Ami a törököket illeti, azok, akik nem tudtak elmenekülni a partok felé, vagy akik nem akarták a vízbe vetni magukat, mint mások tették, azok olyan megátalkodottan harcolnak hogy amikor már nem maradt fegyverük, amelyel támadjanak minket, citromokat és narancsokat ragadnak fel és hajítanak hozzánk, amelyekből nagy mennyiséggel rendelkeznek, és más, hasonló dolgokat. Úgyhogy közülünk egyesek visszadobják nekik csúfolótásból. Ez a kavarodások helyen annyira fokozódott, hogy épp úgy látni nevető, mint síró embereket. A csata résztvevője és megfigyelője ilyen megreddítően írja le azt a semmihez sem hasonlítható lelkiállapotot, amely eközben az óriási öldöklés közben elfogta a harcosokat. Ebben a rendkívüli lelkiállapotban a katonák sokszor nem éreztek fájdalmat és félelmet. Csak így történhettek meg azok a bravúros hőstettek, amelyeket nagy számban jegyeztek fel a csata résztvevőiről. Egy Martin Munz nevű őrmester például betegen feküdt a Szent Giovanni nevű sziciliai gáján, Amikor azonban hajójára betörtek a törökök, és lábdobogásokat hallotta a feje fölötti fedélzeten, kiugrott az ágyból és felkiáltott. Nem kell az embernek ágyban meghalnia. Fegyvert ragadott, és négy ellenséges katonát megölt, a többit is az árbót felé kergette. Csak akkor rogyott le, amikor már kilenc nyíl fúrodott a testébe, és egy golyó a lábát is eltalálta. Ekkor is buzdította a bajtársait. Ti is tegyetek meg ugyanennyit! Különben a török nyilak rossz hatékonyságát mutatja, hogy ez a katona nem is halt bele a sok sebébe, hanem csak az egyik lábát kellett levágni. Egy spanyol katona akit a szemén találta a nyilvessző, megragadta azt és kirántotta a szemével együtt. Vérzősebét bekötötte egy kendővel és visszarohant a harcba. Elsőnek ugratt át egy ellenséges hajóra, amelyet a saját gáája megtámadott. Bátorság, hősiesség, könnyelműség, kalandorság sok embernél összemosódott. Egy L. ez nevű gájra például olyan vakmerő bátorsággal harcolt, hogy a tisztek nem csak szabadon engedték, hanem még háromszáz aranyat is adtak neki, jutalmul. Az így kapott nagy összeget azonban már másnap elkártyázta, és mi más tehetett, visszajut az evezőpadjához. Már csak kisebb csatározások folytak egyes hajók fedélzetén, a csata sorsa azonban eldől délután négy órára. Alig négy órás küzdelem után. Uludzs Ali, látva, hogy minden elveszett, felhasználta a nagy kavarodást, és mint egy harminc járású hajójával áttört nyugati irányban, és elmenekült. Hiába próbálták üldözni. Sem Doria. Sem Quirini vagy Santa Cruz nem érte utol a boszorkányos ügyességgel hajózó kalózt. Hiába is ágyúztak utána, nem találták el. Pedig sikeres menekülésének nagyon súlyos következményei lettek. A következő évben ő szervezte újjá és támasztotta felhalottaiból a török flottát. A mészárlás túlélő Harctól, öldökléstől, füsttől, vértől megrészegedett katonák, most már felszabadulta, rabolták, fosztogatták az ellenség hajóit és halottait. A rendkívüli csata után rendkívül nagy volt a zsákmány is, mert a jómódú törökök magukkal hordták a drágaságaikat. Alipasa a török fővezérről egyesek tudni vélték, hogy amikor már nagyon szorongatott helyzetbe került, egy kis ládikát dobott a tengerbe mesés kincseivel, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. De minden hajón találtak értékes arany és ezüst tárgyakat, dízeket, drága ruhákat, fegyvereket és készpénzt. A török vezérhajón 500 ezer arany dukátot, és egy drágakövekkel, igaz gyöngyökkel kirakott zászlót is leltek, ez utóbbi egymagában 40 ezer dukátot ért. A tisztek csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudták a harcban és a zsákmányolásban résztvevő, de immár felszabadult gályarabokat rákényszeríteni arra, hogy visszaüljenek az evezők mellé hiszen nem maradhattak a nyílt tengeren. Elrendelték, hogy az összes szövetséges hajók, az elfogott ellenséges gályák úgy szintén, haladéktalanul térjenek a Scrofáfokon túli Petálá nevű kis kikötőbe. Ez volt a csata színhelyéhez legközelebb eső menedékhely. Szükség is volt arra, hogy a kimerült emberek és megrongálódott hajók némileg védett öbölbe kerüljenek. Mert néhány óra múlva hirtelen vihar tört ki. A csata szinterén összetörlódott hajóroncsokat, töredékeket, fadarabokat, a sok-sok ezer hullát, tomboló szélvihar és óriási hullámcsapások dobálták szét, vetették partra vagy sodorták be a mély tenger felé. A nem 15 kilométeres körzetben embervértől pirosló tengervíz felhigult, megtisztult, elnyelte vagy kidobta az áldozatokat. A megejtő szépségű földközi tenger, amely annyi évszázad óta volt szintere az európai történelem drámai eseményeinek, és amelynek a birtoklásáért már annyi a mérték össze erejüket, Másnapra ismét megtisztultan, felségesen, sőt, meghitten hullámzott. Mintha nem is lelték volna benne sok ezren a halálukat. Mintha nem is vált volna ismét nagyhatalmak drámai összecsapásának a interévé.